«Ох!» – скрикнув старий унекер. «Це жахлива річ, пане Квін. Жахлива річ! Куди тільки котиться Нью-Йорк? Вони прислали до моїй крамниці поліцейських. Кров, удари по голові. Познайомтеся, це один з моїх найдавніших покупців, пане Квін. З ним це також трапилося, пане Газдіт, пане Квін». Пан Квін – це той відомий детектив, про якого ви читали в газетах, син інспектора Річарда Квіна. Засміявшись, Елері Квін відірвав своє довге тіло від прилавка в крамниці старого унекера і потиснув руку пану Газліту. «Виходить, ви ще одна жертва хвилі злочинів, пане Газліт? Гуінки почастував мене кривавою історією». Отже, ви, Елерік, він, сказав тендітний невеликий чоловічок. На ньому були окуляри з товстими лінзами і самі справляв враження жителя передмістя. Яке щастя! Так, мене пограбували. Елерік з недовірою оглянув книжкову крамницю старого унекера. Невже тут? Карамничка у Некера знаходилася на вузькій вулиці в центрі Мангеттена, затиснута між Бритіш Бутері та Мадам Кароліною. Це було останнє місце на всьому білому світі, яке могли обрати грабіжники як місце злочину. «Ні», – відповів Гасліт, – «якби це сталося тут, я міг би отримати гроші за книжку назад. Ограбування сталося Вчора близько десятої вечора. Я щойно вийшов зі своєї контори, яка знаходиться на 45-й вулиці. Я працював допізна. Так от, я вийшов з контори і попрямував пішки через місто. Мене зупинив якийсь тип і попросив прикурити. Було досить темно і безлюдно, так що я не розглядів цього парубка». Я не побачив нічого небезпечного в тому, що дам йому коробку сірників. Дістаючи їх, я помітив, що незнайомець розглядає книжку мене під пахвою і намагається прочитати назву. «Що це за книжка?» – серйозно запитав Елері. «Книги були його потаємною пристрастю». Гаслід знизав плечима. «Нічого особливого. Наукова література» хоча й бестселер «Європа в хаосі». Я експерт, і хотілося бути в курсі останніх досліджень. Так от, цей чоловік прикурив сигарету, повернув сірники і пробурмотів подяку. Я відійшов від нього, потім удар по потилиці і темрява. Коли отямився, то лежав в канаві. і окуляри валялися на бруківці, а голова нагадувала печену картоплину. «Свісно, подумав, що мене пограбували, адже при собі було багато грошей і діамантові запанки. Але, але, звичайно, єдине, що зникло, – посміхнувся Елері, – Європа в хаосі. Чудово, пане Газліт, чарівна задачка. Можете описати чоловіка, який на вас напав». «У нього були густі вуса і якісь темні окуляри. Все-все. Він не може нічого писати», – кисло заважив старий унекер. «Він сліпий, як і всі ви, американці. Але книжка, пане Квін, книжка. Чому хтось захотів красти цю книжку?» «Це ще не все», – продовжив пан Гаслід. Коли я дістався до будинку, я живу в віст-оранж, Нью-Джерсі. Виявилося, що в будинку побував злодій. І як ви думаєте, що зникло, пане Квін? Худорляве обличчя Елрі засвітилося. Я не провидець, але якщо в пограбуванні є хоч яка-небудь логіка, можу припустити, що було вкрадено ще одну книжку. Правильно. Це був мій другий примірник в Європи в хаосі. «Тепер ви зацікавили мене», – тихо промовив Елері. «Цей примірник я купив для друга. Я поклав книжку на книжкову шафу, і вона зникла. Вікно було зламане, відчинене. На підвіконі залишилися сліди рук». У мене в будинку безліч цінних речей, срібла та іншого, нічого не зникло. Я відразу ж заявив у Іст-Оранжську дільницю. Але поліцейські просто походили по будинку, подивилися на мене з посмішкою і пішли. Мабуть, вирішили, що я божевільний. Які-небудь інші книжки зникли? Ні, тільки ця. «Я справді не розумію». Ел різняв пенсне і став задумливо протирати скельця. «Чи міг це бути години той же чоловік? Чи не було в нього часу пограбувати будинок до вашого повернення?» «Так було. Вибравшись з канави, я заявив про напад поліцейському, і він відвів мене до найближчої дільниці. Там мені поставили багато запитань». В результаті я потрапив додому лише о першій ночі. «На мою думку, Вінкі», – сказав Елері, – «розказана вами історія стає дедалі правдоподібнішою». «Вибачте, пане Газліт, мені час. Гаубвідер Зейн». Елері Квін вийшов з крамнички старого унекера, тримаючи шлях на Сентер-стріт». Піднявся сходами Центрального поліцейського управління, дружелюбно кивнув черговому лейтенанту і відчинив двері до кабінету батька. Інспектора не було. Тоді він попрямував на пошуки його помічника сержанта Велі. Цього мамонта, який вивергав прокляття на якогось репортера, він знайшов в кімнаті преси. Велі, сказав Квін. Поводьтеся пристойно і дайте мені деку інформацію. Два дні тому на 49-й вулиці між 5 та 6-ю авеню безуспішно намагалися впіймати одного типу. Погоня закінчилася в маленькій книжковій крамниці, якою володіє мій друг Нем'я Унекер. В гонитві брав участь місцевий поліцейський. Унекер – Розповів мені, що сталося, але я хочу отримати менш емоційну розповідь. Не покажете мені рапорт поліцейської дільниці? Сержант Велі поворухнув величезними щелепами, сердито поглянув на репортера і, голосно тупочучи, вийшов з кімнати. Через 10 хвилин він повернувся з аркушем паперу, який Елері уважно прочитав. Факти здавалися очевидними. Два дні тому, о півдні, з будівлі, що знаходиться в трьох будинках від крамниці у некара, вискочив чоловік із закервавленим обличчям, без капелюха й пальта. Він біг із криками: Допоможіть, поліція. Поблизу виявився патрульний Макалум. Чоловік, захлинаючись, розповідав йому, що в нього вкрали цінну марку чорний пені. Він стверджував, що в злодя були чорні вуса і димчасті окуляри, і що він щойно десь сховався. Макалом бачив, як кілька хвилин тому чоловік зі схожими перекметами, який поводився дивно, зайшов до сусідньої книжкової крамниці. Поліцейський вихопив револьвер, і разом із кричущим філетелістом вбіг до крамниці. Чи не заходив сюди чоловік із чорними вусами і в димчастих окулярах? «Так», – відповів старий унекер, – «він все ще тут. У дальній кімнаті дивиться книги». Маккалом і закривавлений чоловік кинулися в дальню кімнату. Але в ній нічого не виявилося. Зате двері в провулок були відчинені». Очевидно, наляканий гучним вторгненням незнайомець втік буквально хвилину тому. Макалум негайно обшукав околиці, але все безрезультатно. Поліцейський записав заяву постраждалого. Ним був Фрідріх Ульм, продавець рідкісних марок. Його контора розташовувалася на 10-му поверсі будівлі поруч із крамницею у Некера – Справи він вів спільно зі своїм братом і партнером Альбертом. Фрідріх Ульм показував ціні марки трьом запрошеним філателістам. Двоє пішли, а третій чоловік із чорними вусами і в димчастих окулярах, який представився Ейврі Беннісоном, кинувся на нього. Ульм встиг злегка відхилитися і удар коротким сталевим прутом, Припав на вилицю. Він впав на півоглушений. І з разючою холоднокровністю злодій використав теж знаряддя, було вказано в звіті, щоб відкрити скляну кришку ящика, де зберігалася колекція особливо цінних марок. Вихопивши зі шкіряного альбому страшенно дорогу марку «Чорний пені королеви Вікторії», Бандит вискочив з кімнати, замкнувши за собою двері. Макалом разом із Ульмом піднявся нагору і оглянув зламаний ящик. Він записав імена й адреси трьох колекціонерів, які відвідували контору того ранку. Особливо, відзначивши Евері Бенісона, написав рапорт і пішов. Двома іншими філателістами були Джон Гінчмен і Джон Пітерс. Детектив, прикріплений до цієї поліцейської дільниці, перевірив їх і вирушив до Беннісона. Ейвірі Беннісон, який, ймовірно, і був чоловіком із чорними вусами і в димчастих окулярах, нічого не знав – його зовнішній вигляд не відповідав опису людини, що напала на Ульма. Він не отримував жодного запрошення від братів Ульмів на приватний розпродаж. Так, підтвердив Беннісон. У нього два тижні працював службовець, чоловік із чорними вусами і в димчастих окулярах, який з'явився за оголошенням в газеті, Потрібен помічник для роботи з особистою колекцією. Він зарекомендував себе добре, але раптово зник. Про себе детектив зазначив, що зникнення сталося того ранку, коли в конторі Ульмів відбувався продаж. Усі спроби напасти на слід таємничого помічника, який назвався Вільямом Планком, ні до чого не привели. Він розчинився в багатомільйонному місті. Але на цьому історія не закінчується. Через день після крадіжки власник книжкової крамниці Унекер повідомив детективу дивну історію. Учора ввечері я вийшов із крамниці повечеряти, залишивши замість себе продавця. Увійшов чоловік, попросив Європу в хаосі, і на подив мого помічника, скупив усі сім наявних примірників. І, головне, незвичайний покупець мав чорні вуса і димчасті окуляри. Яка нісенітниця пробурчав сержант Велі. Аж ніяк посміхнувся Елрі. Думаю, існує дуже просте пояснення. Втім, і це ще не все. Один із хлопців повідомив мені про новий поворот справи. З місцевої поліцейської дільниці вчора ввечері доповіли про дві дрібні крадіжки. Одна сталася в бронсі. Чоловік на ім'я Горнел заявив, що в його квартиру вночі хтось забрався. І, що ви думаєте, в Європу в хаосі, як у Горнел два дні тому». Купив старого унекера вкрали. Далі, тієї ж ночі, була очищена квартира жінки на ім'я Джанет Мікіс із Грінвіч Віліч, і там злодій забрав тільки Європу в хаосі, якого господиня купила в унекера минулого дня. Вважаєте, якась нісенітниця, чи не так? Нічого подібного велі. Поворушіть місками. Елрі рішуче піднявся. «Ходімо зі мною, я ще хочу поспілкуватися зі стороною Ункі». З управління вони прямісінько попрямували до книжкової крамниці. Ункі Елрі з любов'ю поплескав старого продавця по плечу. «Скільки примірників Європи в хаосі залишалося у вас, коли з крамниці втік злодій?» «Одинадцять?» «Втім, того самого вечора, коли злодій повернувся купити книжки, їх було тільки сім», – голос розмірковував Елері. «Отже, чотири перемірники продалися між дванадцятою годиною дня і тією годиною, коли ви пішли вечеряти». «Так, Квинкі, ви записуєте своїх покупців». «Їх так мало», – сумно відповів старий Хочете глянути? Зараз це моє найпалкіше бажання. Унекер повів його в дальню кімнату, в якій стояв запах цвілі. Два дні тому саме звідси злодій покинув крамницю. За кімнатою розташовувалася маленька комірчина, завалена паперами, теками і старими книжками. Унекер розкрив важкий зошит і Послинивши зігнутий вказівний палець, став шелестіти сторінками. «Ви хочете дізнатися тих чотирьох, хто тоді купив Європу в хаосі?» «Так». У Некер на вуха сріблясто-зелені окуляри і монотонним голосом прочитав. «Пан Гезліт – це той джентльмен, з яким ви зустрілися, пане Квін. Він купив свій другий примірник». Який був украдений з його квартири. Далі пан Горнел, старий клієнт. Потім міс Джанет Мікінс. Ох, ці англійські імена. І четвертим був пан Честер Сінгермен, 65-ї вулиці. Ось і все. Боже, благословив вашу акуратну Тевтонську душу, сказав Елері. «Велі, направте свої очі он туди!» У Комірчині були двері, які, судячи з їхнього розташування, як і двері з дальньої кімнати вели в провулок. Елрі нагнувся над розколотим замком. Коли він відчинив двері, місце біля замка було подряпане. Велі кивнув. «Злом!» – пробурчав він. «Цей парубок справжній гудіні!» Старий унекер витріщив очі. «Що, зламані?» – заверіщав він. «Але цими дверима ніколи не користувалися. Я нічого не помітив, і детектив...» «Вражаючий промах з боку місцевого детектива Велі, завважив Елері. «Унки, тут ще небудь вкрали?» Блідий торговець стремтячими руками кинувся до книжкової шафи, акуратно заставленої рядами книг, і заметушився всередині, як старий тер'єр. Потім уникер глибоко зітхнув. «Ні», – сказав він, – «ці рідкісні, це на місці». «Вітаю, ще одне запитання», – жваво сказав Елері, – «крім адрес». Ви записуєте професії своїх покупців, бункер кивнув. Ось і чудово. Нічого, Уинкі. вам буде про що розповідати клієнтам. Ходімо, Велі. Нам ще належить візит до пана Честера Сінгермена. Елрік Квін і сержант Велі вийшли з крамниці, пройшли по п'ятій авеню і повернули на північ. «Усе просто, як ніс на вашому обличчі», – подовжуючи крок, – промовив Елері. «Дуже просто, сержанте. А для мене це суща нісенітниця, пане Квін». «Нісенітниця? Навпаки. Ми опинилися перед ланцюжком логічно вибудованих фактів. Наш злодій – крадець сіну Марку і ховається в книжковій крамниці Уникара в дальній кімнаті. Почувши, як до крамниці війшли поліцейський Фрідріх Ульм, він починає гарячково шукати шляхи до порятунку. Якщо його зловлять з Маркою, бачите Велі, пояснити крадіжки однієї тієї ж книжки, причому недорогої, можна лише одним. Злодій Вільям Планк, перебуваючи в даній кімнаті, засунув Марку в одну з книжок. З волі випадку, нею виявилася Європа в хаосі. Після цього він одразу ж втік з крамниці. Зараз перед ним стоїть питання повернення Марки, як, до речі, Ульм назвав її Чорний пені. Отже. Того ж самого вечора він знову прямує до крамниці. Чекає, коли старий уникер вийде, потім скуповує всі примірники Європи в хаузі. Йому дістається сім штук, але в жодному марки немає. Інакше навіщо йому тоді красти куплені в день книжки? Поки все сходиться. Не знайшовши Марки, він повертається вночі в комірчину Уникера, чому свідчення «Зламаний замок», і знаходить в униківському журналі адреси і імена людей, які купили в день Європу в хаосі. Наступної ночі він грабує газліта. Він, напевно, стежив, коли той вийшов з контори. За станом купленої два тижні тому книжки – Планк зрозумів, що шукає зовсім не ту. Тоді він поспішив до іст-орадж, знаючи не тільки робочу, а й домашню адресу Газліта, і вкрав щойно придбану книжку. І знову не щастить. Тому він потайки наніс візити Горнелу і міс Джанет Мікінс, прихопивши їхні примірники Європи в хаосі. Тепер залишився останній покупець. Ось чому ми й прямуємо до Сінгермена. Зазнавши невдачі в Горнела гімікінс, Планк неминуче відвідає Сінгермена, а нам належить словити нашого хитромудрого злодія. Честер Сінгерменом виявився зовсім юнак студент, який жив разом із батьками в старих мебльованих квартирах. Так. У нього є Європа в хаосі, яку він купив для занять політекономію. Так, пан Квін може її подивитися. Елер уважно перегорнув сторінку за сторінкою, але все виявилося марно. Пане Сінгермен, ви не знаходили тут старовинну марку? Студент заперечно похитав головою. Я навіть не відкривав книжку Сер. «А яку марку? У мене з самого є маленька колекція». «Неважливо, яку», – поспішно відповів Еллері, вловивши в голосі Сінгермена маніакальну зацікавленість захопленої людини. Вони з Велі поспішно ретирувалися. Цілком очевидно, став пояснювати Еллері сержанту, що цей світ планг. Знайшов Марку або в книжці Горнела, або в книжці Міс Мікінс. Кого обікрали першим? Стається, Міс Мікінс обікрали другою. Тоді, виходить, чорний пень лежав у її книжці. А ось і будинок, де розташований офіс містра Ульма. Завітаємо до нього ненадовго. На матових скляних дверях кімнати 1026 висів чорний напис – Ульми, стародавні та рідкісні марки. Елері та сержант Велі увійшли у величезне приміщення. Стіни кімнати були обвішені скляними ящичками, набитими сотнями погашених і непогашених марок. Кілька спеціальних ящиків, що стояли на столах, судячи з усього, містили найбільш цінні екземпляри. В кімнаті було мало вільного місця і повітря в ній нагадувало затхлу атмосферу крамниці Уникера. На прибульців витріщилися троє. Один із заклеєною пластором щелепою, схоже, був Фрідріх Ульм, старий сухорлявий німець із рідким волоссям і фанатичним поглядом закоренілого філателіста. Другий в зелених окулярах був таким же худим і високим, він дуже був схожий на Ульма, хоча його нервові рухи й тремтячі руки видавали в ньому людину куди старішу. Третім виявився кремезний, невеликого зросту чоловік із байдужим обличчям, який одразу ж нагострив вуха, щойно Еллі представив себе і сержанта Вейлі. «Невже, містер Квін?» – запитав він, подавшись уперед. Я Гефлі, детектив страхової фірми, радий з вами зустрітися. Він енергійно потис руку Елері. Ці джентльмени власники контори, брати Ульми, Фрідріх і Альберт. В момент крадіжки пана Альберта Ульма тут не було. Дуже шкода, він міг би схопити злодія. Фрідріх Ульм щось збуджено з забурмотів німецькою. Галері слухав із посмішкою, киваючи в такт його слова. «Зрозуміло, пане Ульм, значить, справа була так. Ви надіслали поштою запрошення на спеціальну виставку-продаж трьом відомим філателістам. Два дні тому до вас прийшли троє – Гінчмен, Пітерс і Беннісон. Гінчмена і Пітерса ви знали...» А з Беннісоном зустрілися вперше. Дуже добре. Перші двоє купили кілька марок. Той, кого ви вважали за Беннісона, забарився, а потім вдарив вас. Так, я знаю все це. Покажіть мені, будь ласка, де тут він у вас орудував. Серед ящиків, що височили на столі, один був пласким, з кришкою зі звичайного тонкого скла, вставленого в дерев'яну прямокутну раму. Під склом на шматку чорного атласу виднілося кілька марок, а в центрі ящика лежав невеликий відкритий шкіряний альбом, біла підкладка якого пустувала. У тому місці, де кришка і засувка виявилися зламаними, безпомилково вгадувалися сліди злому. «Любитель!» – призливо пирхнув сержант Велі. «Цю чортову кришку легко здолати голими руками». Проникливі очі Елери Квіна помічали будь-яку дрібницю. «Пане Ульм!» – промовив він, повертаючись до постраждалого філателіста. «Марка, яку ви називаєте Чорним Пенні, знаходилася в цьому альбомі?» «Так, містер Квін!» Але коли злодій зламав ящик, шкіряний альбом був закритий. Звідки ж він знав, що треба красти? Фрідріх Ульм обережно торкнувся щоки. Марки, що знаходилися в цьому ящику, не призначені для продажу. Це вершки нашої колекції. Кожна з них коштує сотні доларів. Коли тут знаходилися троє покупців, «Ми, звісно, говорили про рідкісні. Я відкрив ящик, щоб показати їм найдорожчі екземпляри. Так, що злодій бачив чорний пені. Він, напевно, був філателістом містера Квін. Інакше б не вибрав для крадіжки саме цю марку. У неї весела історія». «Бого, Боже!» – вигукнув Елері. «У цих папірців є історія». Гефлі зі страхової компанії розсміявся. Ще яка! Панове Фрідріх і Альберт Ульми добре відомі в світі філателії як володарі двох однакових унікальних марок, випущених у 1840 році. Їх залишилося чимало і навіть не погашені, коштують 17,5 доларів. Але ті, що панів Ульмів, коштують по 30 тисяч доларів. Ось чому, чорт забирай, крадіжка така серйозна. Ми зацікавлені в цій справі, адже Марка застрахована на повну вартість у нашій фірмі. «30 тисяч доларів?» – застогнав Елрік Він. «За маленький клаптик брудного паперу? Чому так дорого?» Альберт Ульм нервово помацав зелені окуляри, тому що на них розписалася королева Вікторія, сер Роуленд Гіл, батько англійської поштової реформи 1839 року.